Castelul. Pista 12 Capitolul al șaselea. Birtașul îl aștepta în fața hanului. N-ar fi îndrăznit să îi se adreseze neîntrebat. De aceea, Ca îl întrebă ce vrea. Ai găsit altă locuință?" întrebă Birtașul cu ochii în pământ. Te-a pus nevasta să mă întrebi?" zise Ca. Îi faci pe semne multe pe voie." Nu!" zise Birtașul. Nu i-am apus să întreb." Dar e foarte agitată și nefericită din pricina ta. Nu poate munci. Stă în pat și suspină și se vaită tot timpul." Să mă duc la ea?" întrebă ca. Chiar te rog?" zise birtașul. Vroiam să te chem din casa primarului. Am ascultat la ușe, dar erați în toiul convorbirii. Nu vroiam să vă întrerup. Eram și îngrijorat din pricina nevestii, așa că am alergat acasă. Dar ea nu m-a lăsat să intru în cameră și nu mi-a rămas alta de făcut decât să te aștept." Eh, atunci hai repede," zise ca. Am să o liniștesc îndată." Numai să izbutești," zise birtașul. Trecură prin bucătăria luminoasă, unde trei sau patru slușnice, care trebăluiau la destul de mare distanță una de alta, în lemniră de-a dreptul, zărindu pe ca. Gemetele birtășiței se auzeau chiar din bucătărie. Era culcată într-o cămăruță fără ferestre, despărțită de bucătărie printr-un perete subțire de scânduri." Nu era decât atâta spațiu cât să încapă un pat mare, conjugal și un dulap. Patul era așezat în așa fel încât din el puteai să vezi toată bucătăria și să supraveghezi slujnicele. În schimb, din bucătărie nu se prea vedea mare lucru în odăiță. Era întunecoasă, numai așternutul vișiniu ieșea bine în relief prin luciul lui mat. Abia după ce ți se obișnuiau ochii cu penumbra, distingeai alte amănunte. În sfârșit, ați venit, zise birtășița cu voce slabă. Zăcea am întinsă pe spate, se vedea că respiră greu, aruncase pilota la picioare. În pat părea mult mai tânără decât îmbrăcată, dar boneta de noapte din dantele subțire pe care o purta, deși era prea mică și se clătina pe capul cu pieptănătura natura înaltă, făcea ca semnele de oboseală ale vârstei să-ți provoace mila. Cum era-să viu, întrebăca cu blândețe. Doar n-a strimi să mă cheme. Nu trebuia să mă lăsați să vă aștept atât," zise birtășița cu încăpățânarea bolnavilor. Stați jos," zise apoi arătând spre marginea patului, iar voi ceilalți plecați." În afară de secundanți se mai îmbulzise rănodăiță și slușnicele. Mă duc și eu, Gardena," zise birtașul. Ca auzea pentru prima oară numele femeii. Firește," zise ea încet, cadusă pe gânduri și adăugă distrată. De ce ai rămâne tocmai tu?" Dar când toți se retrăseseră în bucătărie și secundanții se arătaseră de astă dată ascultători, e adevărat că se țineau acum după una din slujnice. Gardena se vădit destul de atentă ca să-și dea seama că din bucătărie se putea auzi ce se vorbea aici, căci peretele de scânduri n-avea ușe, așa că poruncii tuturor să părăsească și bucătăria, ceea ce și făcură. Vă rog, domnule Arpentor," zise apoi Gardena, cum deschideți dulapul? Dați de o broboadă. Dați-mi-o. Vreau să mă învelesc cu ea. Nu suport pilota. Respiră așa de greu." Și după ce ca îi aduse broboada, urmă. Uitați-vă, e o broboadă tare frumoasă, nu-i așa?" Ca, găsea că e o broboadă obișnuită. O mai o dată din gentilețe, dar nu zise nimic. Da, e o broboadă frumoasă," zise gardena și se înfășură în ea. Acum am împăcată, parcă izbăvită de orice suferință." Ba, îi dădu un gând până și că părul îi de statul pe pernă, se ridică în capul oaselor și și-l aranjă cât putu în jurul bonetei. Avea un păr bogat. Ca, își pierdu răbdarea și zise. Coană Birtășiță, a trimis să mă întrebe dacă am găsit altă locuință. Am pus eu pe cineva să vă întrebe? Zise Birtășița. Nu, vă înșelați. Soțul dumneavoastră m-a întrebat adineaul. Vă cred, zise Birtășița. Bărbatul ăsta e o pacoste pe capul meu. Când nu vroiam să vă am aici, v-a reținut în casă, iar acum, când sunt fericită că stați la noi, vă gonește. Așa face el totdeauna. Va să zică, zise ca, v a schimbat părerea despre mine între atâta? Și numai într-o oră, două? Nu mi-am schimbat părerea, zise birtășița, din nou cu voce slabă. Dați-mi mâna. Așa, și acum promiteți-mi că o să fiți absolut sinceri cu mine. Am să fiu și eu la fel cu dumneavoastră. Bine," zise ca dar cine să înceapă?" Eu," zise Birtășița. Nu dă de impresia că, începând ea, vrea să se arate prevenitoare față de el, ci mai degrabă că ea htiată să vorbească ea întâi. Scoase o fotografie de supernă și o întinse lui ca Uitați-vă la poza asta," îi spuse rugătoare. ca făcu câțiva pași până în bucătărie ca să vadă mai bine, dar nici acolo nu era ușor să distingi ceva pe fotografie, Căci era ștearsă de vreme, cu crăpături, boțită și pătată. Nu e într-o stare prea bună, zise ca. Din păcate, din păcate, zise bitășița, devine așa dacă o poți mereu asupra ta, an de zile. Dar dacă o priviți cu atenție, o să distingeți tot, sunt sigură. De altfel, pot să vă ajut. Spuneți-mi pe cine vedeți. Mă bucură să aud vorbindu-se despre poza asta. Deci, ce zăriți? Un tânăr, zise ca. Așa e zise birtășița. Și ce face? Stă culcat, cred, pe o scândură. Se întinde și cască. Birtășița râse. Greșiți cu totul, zise ea. Dar aici e scândura și aici stă el, stăruica. Uitați-vă mai bine, zise birtășița în ciudată, Stă într-adevăr culcat? Nu, zise de data asta ca. Nu stă culcat. Flutește în aer și văd acum că nu e o scândură. Pare să fie o sfoară. Și tânărul face o săritură în înălțime. E, vedeți?" zise și bucuroasă. Sare, așa își fac antrenamentul curierii oficiali. Am știut eu că o să vă dați seama. Îi vedeți și fața?" Fața o disting cu greu," zise ca. Pare să facă un efort mare. Gura îi e deschisă, ochii strânși, iar părul frutură. Foarte bine," zise Birtășița pe un ton de laudă. Mai mult nu poate distinge cineva care nu l-a văzut personal." Dar era un tânăr frumos. Eu l-am văzut o singură dată în fugă și n-am să-l uit nici când. Dar cine era? întrebă ca. Era trimisul prin care Clam m-a chemat prima oară la el. Ca nu mai putea asculta bine ce spunea. Un zângănit de sticlă îi distrase atenția. Descoperi numai decât cauza acestui zgomot. Secundanții erau în curte, săreau prin zăpadă de pe un picior pe altul, Manifestau un fel și chip o imensă bucurie că îl revăd pe ca și de atâta fericire și îl tot arătau unul altuia cu degetul, lovind de fiecare dată cu mâinile în fereastra bucătăriei. La un gest amenințător al lui K, încetară numai decât, fiecare căuta să-l tragă înapoi pe celălalt care îi scăpa și el se îmbulzeau la fereastră. Ca se grăbi să se întoarcă în cămăruță unde secundanții nu-l puteau vedea de afară, iar el nu era silit să-i vadă. Dar ciocănitul îngeam, slab, parcă rugător, îl mai urmări multă vreme și acolo. Iarăși secundanții, zise el către scuzându-se și arătând spre curte. Dar ea nu-l băgă în seamă. Îi luase poza din mână, se uitase la ea, o netezise și o din nou sub pernă. Mișcările ei se făcuseră mai încete, dar nu de oboseală, ci sub povara amintirilor. Voise să-i povestească lui ca și cu gândul la poveste, Uitase de el. Se juca în neștire cu ciucurii brobadei. Abia după o bucată de vreme ridică privirea și zise. Și brobada asta tot de la clamie. Și boneta. Poza, brobada și bonețica sunt cele trei amintiri pe care le am de la el. Nu sunt tânără ca Frida. Nu sunt nici atât de ambițioasă ca ea. Și nici atât de simțitoare. Ea e foarte simțitoare. Într-un cuvânt, știu să accept viața așa cum e. Dar trebuie să mărturisesc că fără aceste trei lucruri n-aș fi suportat să stau aici atâta vreme. Aceste trei amintiri vi se par poate puțin lucru, dar vedeți, Frida, care a fost atâta timp în relație cu Clam, nu posedă nicio amintire. Am întrebat-o, e prea visătoare și totuși prea pretențeasă. În schimb, eu, care am fost numai de trei ori la Clam, după aceea nu m-a mai chemat, nu știu de ce, am luat cu mine aceste amintiri. Parcă aș fi presimțit că vremea mea o să fie atât de trecătoare. Bineînțeles, trebuie să ai grijă singură. Clam nu dă nimic de la sine. Dar dacă dai cu ochii de ceva potrivit pe acolo, poți să îl ceri. Ca se simțea jenat, auzind poveștile astea, oricât l-ar fi privit și pe el. Și cât a trecut de atunci? Întrebă el oftând. Peste 20 de ani, zise birtășița. Mult peste 20 de ani. Atâta amar de vreme îi se păstrează deci fidelitatea lui Clam, îl zise ca. Dar vă dați seama, Ana Birtășiță, că-mi dați motive de îngrijorare cu măturisit de felul acesta, dacă mă gândesc la viitoarea mea căsnicie. Birtășița găsea nepotrivit ca să se amestece și el cu treburile lui și i aruncă o privire piezișe și supărată. Nu vă supărați, coana Birtășiță, zise ca. N-am spus nimic împotriva lui Clam. Dar prin forța împrejurărilor am intrat totuși în anumite relații cu clam. Asta nu poate tăgădui nici cel mai mare admirator al lui. Va să zică așa e. Prin urmare, de câte ori se pomenește de clam, mă gândesc fără să vreau și la mine. În chestia asta nu e nimic de făcut. De altfel, cu ană birtășiță, acum ca o apucă de mână, iar ea i-o lăsă șovăind, gândiți-vă ce prost a ieșit ultima noastră convorbire. Și că de data asta vrem să ne despărțim ca prieteni. Aveți dreptate, zise birtășița, înclinând în capul, dar cruțați-mă. Nu sunt mai susceptibilă decât alții, din potrivă. Dar orice om își are punctele lui sensibile. Eu nu l-am decât pe acesta. Din păcate e și punctul meu sensibil, zise ca. Dar în ce mă privește, am să mă stăpânesc. Și acum explicați-mi, coană birtășiță. Cum să suport în căsnicia mea această cumplită fidelitate față de Clam, presupunând că Frida vă seamănă în această privință? Cumplită fidelitate? Repetă birtășița mânioasă. Asta se cheamă fidelitate? Îi sunt fidelă soțului meu, dar lui Clam? Clam a făcut odată din mine o iubită a lui. Pot să pierd vreodată acest rang? Și cum să o suportați în cazul Fridei? Vai, domnule Arpentor! Dar cine sunteți dumneavoastră ca să îndrăzniți să întrebați așa?" Coană birtășiță," zise ca, punând-o în gardă. Știu," zise bitășita împăciuitoare, dar bărbatul meu n a pus niciodată asemenea întrebări. Nu știu cine poate fi considerată mai nefericită. Eu pe atunci sau Frida acum?" Frida care l-a părăsit brusc pe clam, sau eu care n am mai fost chemată?" Poate totuși Frida, chiar dacă nu pare să-și dea seama încă în întregime." Dar gândurile mele erau stăpânite pe atunci mai deplin de nenorocirea mea, căci mereu mă simțeam silită să mă întreb și, în fond, nu încetez să mă întreb nici astăzi. De ce s-a întâmplat așa? De trei ori a trimis clam după tine și a patra oară nu și niciodată nu a patra oară. Ce mă preocupa pe atunci mai mult decât asta? Despre ce alt aș fi putut sta de vorbă cu bărbatul meu cu care m-am căsătorit curând după aceea? Peste zi n-aveam timp, Preluasem în cârciuma într-o stare jalnică și trebuia să căutăm să o facem prosperă, dar noaptea... Am de zile, tot ce discutam noaptea se învârtea în jurul lui Clam și al motivelor schimbării lui de atitudine. Și când bărbatul meu adormea, în timp ce stăteam de vorbă despre astea, îl trezeam și vorbeam înainte. Am să vă pun acum, dacă îmi dați voie, o întrebare foarte grosolană," zise K. Virtășița tăcu." Deci nu-mi dați voie să întreb," zise ca. Îmi ajunge și atât. Sigur, zise ea, va ajunge și asta, mai ales asta. Răstălmăciți totul, chiar și tăcerea. Pur și simplu nu puteți face altfel. Vă dau voie să întrebați. Dacă acest totul, zise ea, poate răstălmăcesc și întrebarea mea. Poate că nu e chiar atât de grosolană. Vroiam doar să știu cum l-ați cunoscut pe bărbatul dumneavoastră și cum ați ajuns în posesiunea acestui birt. Birtașița încrețit fruntea, dar răspunse nepăsătoare. E o poveste foarte simplă. Tatăl meu era fierar, iar Hans, actualul meu soț, care era argat la un țar în venea despre la tata. Pe atunci eram după ultima mea întâlnire cu Clam. Eram foarte nefericită și, în fond, n-ar fi fost permis să fiu, căci totul se petrecuse doar corect, și faptul că nu mai eram admisă la Clam era o hotărâre a lui. Deci era ceva corect. Numai motivele au rămas obscure. Astea puteam să le cercetez, dar nu aveam dreptul să fiu nefericită și totuși eram. Nu puteam munci și stăteam toată ziua în mica noastră grădină din fața casei. Acolo m-a văzut Hans. Uneori se așeza lângă mine. Eu nu mă plângeam, dar el știa ce mă doare. Și pentru că eu un băiat bun, se întâmpla să plângă cu mine. Și când birtașul de pe atunci, a cărui soție murise, așa că se vedea silit să se lase de meserie, era și bătrân, trecând prin fața grădiniței noastre, ne-a văzut stând acolo, s-a oprit și ne-a oferit să ne arendeze birtul și, cum avea încredere în noi, n-a cerut bani dinainte și a fixat o arendă foarte mică. Nu vroiam să mai fiu o povară pentru tata, tot restul îmi era indiferent, așa că, gândindu-mă la câlciumă și la munca nouă, care avea să-mi aducă poate puțină uitare, am primit să-l iau pe Hans. asta e povestea. Tăcură câtva timp, apoi ca, zise, a fost frumos din partea birtașului că a procedat așa, dar și imprudent, sau avea motive speciale să aibă încredere în voi. Îl cunoștea bine pe Hans, zise birtășița, era unchiul lui. E, atunci firește, zise ca. Deci, se vede că familia lui Hans ținea mult să-l vadă căsătorit cu dumneavoastră. Se poate, zise birtășița, nu știu, nu m-am sinchisit de asta niciodată. Trebuie să fi fost totuși așa, zise ca, dacă familia s-a arătat dispusă să facă asemenea sacrificii și să vă încredințeze cârciuma fără nicio garanție. N-a fost o imprudență, cum s-a dovedit mai târziu, zise birtașița. M-am aștenut pe treabă, puternică eram, fată de fierar, n-aveam nevoie nici de argat, nici de slujnică, eram în tot locul, la teșghea, la bucătărie, la grajdi, în curte... Găteam așa de bine încât unii mușterii au părăsit curtea domnească și au venit la mine. N-ați fost încă în cârciuma noastră la ora prânzului. Nu cunoașteți mușterii noștri de prânz. Pe vremea aceea aveam și mai mulți. De atunci, unii au mai plecat. Și rezultatul a fost nu numai că am plătit arenda la timp, dar am și cumpărat tot localul peste câțiva ani, iar azi nu mai avem aproape nicio datorie. Un alt rezultat a fost desigur că m-am și distrus. M-am îmbolnăvit de inimă și că acum sunt o femeie bătrână. Credeți poate că sunt mult mai în vârstă decât Hans, dar în realitate e numai cu 2-3 ani mai tânăr ca mine și probabil că nu se îmbătrânească niciodată. Că munca pe care o face el, fumează din pipă, ascultă ce vorbesc mușterii, își ciocănește pipa ca să o golească și câteodată mai aduce și câte o bere, munca asta nu te îmbătrânește. E de admirat ce ați realizat. Ziseca, ca, fără doar și poate. Dar noi vorbeam despre vremurile de dinainte de căsătoria dumneavoastră și pe vremea aceea ar fi fost totuși surprinzător ca familia lui Hans să-l fi împins spre această căsătorie, acceptând și sacrificii bănești sau cel puțin luând asupra un risc așa de mare cum era arendarea bitului, fără să fie avut în vedere și alte speranțe decât numai puterea dumneavoastră de muncă, pe care de altfel nu o cunoșteau încă, și pe cea a lui Hans, a cărei, în avuse abusese răprilejul prilejul s-o constate. Ei, da, zise Biltă și ța obosită, știu eu la ce faceți aluzie și cât de mult vă înșelați. În toate lucrurile astea, nici gând să fi contat pe clam. De ce era să-mi poarte de grijă, sau, mai bine zis, cum ar fi putut să-mi el de grijă? Nici nu mai știa de mine. Că nu mai trimisese să mă cheme, era un semn că mă uitase. Pe cine nu mai cheamă, pe acela îl uită cu desăvârșire. N-am vrut să vorbesc despre asta de față cu Frida. Dar nu e numai uitare, e mai mult decât atât. Căci pe cine ai uitat, poți să-l cunoști din nou. În cazul lui Clam, asta nu e posibil. Pe cine nu mai cheamă, pe acela l-a uitat complet. Nu numai pentru trecut, dar ca să zic așa și pentru viitor. Dacă îmi dau multă osteneală, pot să adopt felul dumneavoastră de a gândi. Îmi pot închipui gândurile acestea fără rost. Poate valabile în străinătate, acolo de unde veniți. Se prea poate să vă încumetați, să credeți până și nerozia că clam, tocmai de aceea mi-a dat de bărbat un om de teapa lui Hans, pentru ca să pot veni la el fără să întâmpim piedici, dacă ar fi să mai mă cheme cândva. Unde e bărbatul care m-ar putea împiedica să alerg la clam, dacă mi-ar face semn? E absurd, perfect absurd. Te încurci singur dacă te porți cu gânduri atât de năstrușnice." Nu, zise ca să ne încurcăm, nu vrem. Nu m-am dus cu gândul atât de departe cum credeți, chiar dacă pornisem în această direcție, ca să spun adevărul. Deocamdată mă miram doar că le sperau așa de mult de la această căsătorie și că aceste speranțe s-au și îndeplinit în realitate, e drept că pe seama inimii, dar în dauna sănătății dumneavoastră. Ideea că ar exista o legătură între aceste fapte și clam, M-a ispitit cu stăruință, e adevărat, dar nu, sau încă nu sub forma asta brutală în care ați prezentat-o, pe semne numai cu scopul de a mă putea repezi iarăși, fiindcă asta vă face plăcere. N-aveți decât să savurați această plăcere. Ideea mea însă era alta. Întâi, e clar că pricina acestei căsătorii a fost clam. Fără clam, n-ați fi fost nefericită, n-ați fi stat cu mâinile în sân, în grădina din fața casei, fără clam, Hans nu v-ar fi zărit acolo, fără tristețea aceea, Hans, care e timid, n-ar fi îndrăznit să intre în vorbă cu dumneavoastră, fără clam, nu v-ați fi apropiat amândoi, vărsând lacrimi împreună, fără clam, bunul și bătrânul unchi birtaș, nu v-ar fi văzut niciodată stând la oaltă în bună înțelegere, fără clam, n-ați fi fost așa de nepăsătoare față de viață și deci nu l-ați fi luat pe Hans." E, eh, până aici, Clam a figurat de destule ori, mise. Dar povestea merge mai departe tot așa. Dacă nu ați fi căutat uitarea, n-ați fi muncit așa fără a ține socoteală de sănătate și gospodăria n-ar fi devenit atât de prosperă. Deci și aici a intervenit Clam. Dar, chiar independent de asta, Clam mai este și cauza bolii de care suferiți. Pentru că și înainte de căsătorie aveați inima roasă de patimă nefericită. Mai rămâne întrebarea, ce atrăgea așa de mult rudele lui Hans în această căsătorie? Ați amintit odată singură că a fi iubita lui Clam înseamnă o ridicare la un rang care nu se mai pierde, așa că se prea poate să-i fie atras acest fapt. Afară de asta însă îi atrăgea, cred, și speranța că steaua norocoasă care va a călăuzit spre Clam, presupunând că e o stea norocoasă, așa cum susțineți, e legată de dumneavoastră, că vă va însoți, deci, și mai departe, și nu vă va părăsi așa de repede, de pildă, cum v-a părăsit Clam. Toate astea le credeți serios?" întrebă birtășița. Serios?" zise ca repede. Cred însă că rubedenile lui Hans n-aveau nici perfectă dreptate, nici nu se înșelau complet în speranțele lor, și cred că deslușesc și greșeala pe care au făcut-o. În aparență, totul a ieșit bine, Hans s-a căpătuit, are o nevastă arătoasă, estimat, gospodăria a scăpat de datorii. Dar în realitate n-a ieșit totul bine. Ar fi fost mult mai fericit cu o fată simplă, a cărei primă dragoste să fi fost el. Că de multe ori stă ca rătăcit în mijlocul birtului, așa cum îi reproșați. Asta e din pricină că într-adevăr se simte rătăcit, fără a fi nefericit din cauza asta, sigur. Îl cunosc acum destul de bine ca să o știu. Dar el la fel de sigur că acest tânăr drăguț și cu minte ar fi fost mai fericit cu altă femeie și, prin mai fericit, înțeleg în același timp, mai independent, mai harnic, mai bărbat. Iar dumneavoastră, desigur că nu sunteți fericită și, cum spuneați, fără cele trei amintiri, nici n-ați mai vrea să trăiți. Apoi, mai sunteți și bolnavă de inimă. Înseamnă oare că rudele nu aveau dreptate sperând ceea ce sperau? Nu cred. Binecuvântarea zodiei fericite o aveați, dar nu s-a priceput nimeni să o aducă pe pământ." Atunci ce va scăpa din vedere?" întrebă birtășița. Stătea acum întinsă pe spate, cu ochii în tavan. Trebuia întrebat clam," răspunse ca. Iată că am ajuns iar la ce vă interesează pe dumneavoastră," zise birtășița. Sau pe dumneavoastră," stărui ca. Problemele noastre sunt strâns învecinate." Ce vreți de la clam?" și ța. Se ridicase în capul oaselor, bătuse pernele ca să-și poată sprijini spatele de ele și se uita acum în ochii lui Ca. V-am povestit deschis cazul meu, din care puteți trage unele învățăminte. Spuneți-mi acum la fel de deschis ce vreți să-l întrebați pe clam. Am convins-o pe Frida cu multă osteneală să se ducă sus în camera ei și să rămână acolo. Mi era teamă că în prezența ei nu o să vorbiți destul de deschis. N-am nimic de ascuns, zise ca. Întâi vreau însă să vă atrag atenția asupra unui lucru. Clam uită repede, așa mi a spus. În primul rând, asta mi se pare foarte neverosimil. În al doilea rând, nu se poate dovedi. Pe semne nu e decât o legendă născocită de mintea feminină a celor care se întâmplau să fie tocmai în grațile lui Clam. Mă mir că ați da crezare unei născociri atât de vulgare. Nu e o legendă, protestă birtășița. Se bazează din potrivă pe experiența tuturor. Deci, poate fi desmințită de o nouă experiență, zise K. Apoi, mai există și o altă deosebire, între cazul dumneavoastră și cel al Fridei. De fapt, nu s-a întâmplat ca Frida să nu mai fie chemată de clam, ci din potrivă. A chemat-o, dar ea n-a răspuns la apel. Ba, e chiar posibil că o mai așteaptă și acum. și tăcea și îl măsura pe K, de sus până jos. Apoi zise... Vreau să ascult liniștită tot ce aveți de spus. Mai bine să vorbiți deschis decât să mă cruțați. Vă rog doar un singur lucru. Să nu-i spuneți lui clam pe nume, spuneți-i el sau în orice fel, dar nu-i mai pronunțați numele. Cu plăcere se învoica, Ce vreau însă de la el e greu de spus. Întâi doresc să-l văd de aproape, apoi să-i aud vocea, apoi să aflu de la el ce atitudine are față de căsătoria noastră. Și ce am să-l mai rog după aceea depinde de cum va fi decurs convorbirea dintre noi. S-ar putea să vină vorba despre o mulțime de lucruri, cel mai important pentru mine este însă să fiu pus față în față cu el. Fiindcă, de fapt, n-am vorbit încă direct cu niciun funcționar adevărat. Pare să fie ceva ce se obține mai greu decât credeam. Dar acum am obligația să vorbesc cu el ca de la particular la particular și, după părerea mea, asta e mult mai ușor de obținut. În calitatea sa de funcționar, pot vorbi cu el doar în biroul său, poate inaccesibil, din castel sau din curtea domnească, dar chiar și acolo e problematic. Ca particular însă, oriunde, în casă, pe drum, unde reușesc să-l întâlnesc. Am să accept cu plăcere faptul că, pe lângă asta, voi avea în fața mea și un funcționar, dar nu acesta e scopul meu principal. Bine, zise Birtășița, și-și ascunse fața în pernă, ca și cum ar spune ceva rușinos. Dacă aș reuși prin relațiile pe care le am să se transmită lui clam cererea dumneavoastră de a avea o convorbire cu el, îmi promiteți că nu o să întreprindeți nimic după capul dumneavoastră până nu căpătăm răspuns?" Nu pot să promit nimic," răspunse ca, oricât aș dori să vă împlinesc dorința sau capriciul, chestiunea fiind urgentă, mai ales după rezultatul nesatisfăcător al întrevederii mele cu primarul." Obiecția asta cade." zise Birtășița. Primarul e o persoană fără importanță. Nu v-ați dat seama? N-ar putea să-și păstreze situația nici măcar o zi, dacă n-ar fi nevastă sa care conduce totul. Miții? întrebă ca și Birtășița tădu din cap. Era și ea de față, zise ca. Și-a spus părerea? Se interesă Birtășița. Nu, răspunse ca, dar nici n-am avut impresia că ar avea ceva de zis. Ei da, zise Birtășița, așa de greșit le vedeți pe toate aici. În orice caz, dispozițiile luate de primar, cu privire la dumneavoastră, n-au nicio importanță, iar cu soția lui vorbesc eu ocazional. Și dacă vă mai promit că răspunsul lui Clam va veni în cel mult o săptămână, mi se pare că nu mai aveți niciun motiv să nu ascultați de mine. Toate astea nu sunt convingătoare, stărui ca... Am luat o hotărâre fermă și aș încerca să o pun în practică, chiar dacă aș primi un răspuns negativ. Dacă însă am înaintea această intenție, nu pot să mai cer în prealabil o întrevedere. Ceea ce fără cerere ar rămâne o încercare poate îndrăsneață, dar oricum, de bună credință, ar deveni după un răspuns negativ o nesupunere fățișe și ar fi desigur mai grav. Mai grav, zise birtășița, este nesupunere în orice caz. Și acum faceți cum vreți. Dați-mi halatul." Își puse halatul fără să-i pese de ca și se duse grabă în bucătărie. De câteva vreme se auzea zgomot dinspre bit. Cineva bătuse în ferăstruica bucătăriei. Secundanții o deschiseseră cu o izbitură și strigaseră înspre cămăruță că le e foame. Apoi apăruseră la ferăstruică și alte figuri. Se auzea și un cântec domol, dar cântat de mai multe voci. Evident, convorbirea lui Ca cu birtășița întârziase prepararea prânzului, mâncarea nu era gata, iar mușterii se și adunaseră. Oricum, nimeni nu drăznise să intre în bucătărie, călcând interdicția birtășiței. Acum însă, când observatorii de la Ferăstruică anunțaseră că vine, slușnicere de dură fuga în bucătărie și când Ca intră în birt, toată adunarea, surprinzător de numeroasă, peste 20 de persoane, bărbați și femei, toți îmbrăcați provincial, dar nu țărănește, se repeziră de la ferăstruica unde se îmbulziseră, la mese, ca să-și asigure un loc. Numai la o masă din colț, ședea mai de mult o pereche cu mai mulți copii. Bărbatul, un domn prietenos, cu ochii albaștri, cu părul și cu o barbă sură și înclăcită, stătea a pleca spre copii și bătea măsura cu cuțitul, în timp ce ei amici cântau, străduindu-se să-i facă să cânte cât mai potolit. Poate că vroia să le înșele foamea cu cântatul. Birtășița se scuză, adresându-le tuturor câteva cuvinte spuse la întâmplare. De fapt, nimeni nu-i reproșa nimic. Îl căută din ochi pe birtaș, dar acesta probabil că dăduse de mult bir cu fugiții în fața situației dificile. Apoi se întoarse încet în bucătărie. Peca, grăbit să urce în cameră, la Frida, nu mai învrednici nici măcar cu o privire.